Euskara batua hain zuzen ere Euskaldunen artean Euskaldunen artean komunikazio gunea erkidea izateko. Karrikan egon behar baldin badirak jakin egin behar dugu Euskaldunok, jakin behar dugu gero komunikazio formaletan eta abarrekoetan, administrazio eta bestelakoetan erabiltzen dugunean, behar dugula erregistro bat, behar dugula Euskara Zabal bat eta Euskara Zabal horretan guztiok eroso egon behar dugula, eta komunikaziorako balio duela. Jakin behar dugu, Euskararen ikuspegitik, bi hoiek, bi hoiek, nola aurrera eramaten. Eta hori berreskoa, behar beharrezkoa da, Euskara batuak ordezkatu behar du Xuberera ez. Euskara batuak ordezkatu behar du Bizkaera ez. Euskara batuak, hain zuzen ere, hartu behar ditu, onarriak, erroak eta abar, Euskalki dezbarnieta ditu. Eta horiek inegin, guztionzat, baliagarri izan daitekena.